Kommer ja, var Lars Isaksson där efter Axel Lindmar. Ordförande leder mötet och och hörar. Jag tänker inte debattera avest eller kryl på. Jag jag ska yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och det är ju frågan tycker jag handlar inte om avest eller krybål längre utan det är vad vi gör med folkkomröstningsresultatet och det var ju en 80 i majoritet, väldigt tydligt. Och jag vill säga så att det gäller att ge Ulfberg credit För han har varit ärlig hela tiden Vad han har tyckt och tänkt och han har stått för det Och han har sagt att han inte känner sig bunden av någon folkomröstning Sade han även innan folkomröstningen Men det jag undrar det är alla andra som reserverade sig i kommunstyrelsen För det har jag inte märkt av eller sett Att man har varit så tydlig med, med de övriga i oppositionen Vad... Jag tror att det det man missar då Ulf i strategiskt framtids tänkande. Jag tror att det är en större förlust om vi inte lyssnar på folkomröstningen för att då då då har vi ett ännu större problem. Då blir det demokratiproblem och ett förtroendeproblem. Och jag vet att den inte är juridiskt bindande men att en folkomröstning är moraliskt bindande. Vad vad var, var, varför ska folk rösta då? om man inte får gehör för en 80-procentig majoritet. Så bifall. Ja, då var det Axel Ingmar, där efter Ulfberg. <skratt> <skratt> <skratt> jo, från det fullmäktige, jag tror att det, ja, det var mycket... Som har sagts det här, det är svårt som jag nästan har sorterat det hela. Agneta sa att alla partier var splittrade. Det är kanske riktigt. Det visade sig, till exempel i Folkpartiet, att det fanns folkpartister som höll mycket starkt på Krylbo trots att deras ledamöter här i fullmäktige höll på avresta. Iris så är det alltså tydligt att det fanns många moderater som höll på Krylbo 13 bo. Det säger också Melia vet också många moderater som inte bodde i Krylbo som ändå höll på Krylbo. Och det är möjligt jag vet inte hur det var när Agneta eh Agneta och Åke och Johan såna så ned dem ju hade presskonferens på Krylbo station så därom föra socialdemokraterna vill att tågen skulle stanna i Krylbo om det bara blev ett stopp. Jag vet inte hur det var då med enigheten inom partiet. Jag vet i varje fall att till exempel Kristdemokraterna de var helt deras dåvarande representanter, då var helt eniga höll på Krylbo. Och jag vet inte hur det är med Centerpartiet men de redan från början så fåg vi ner ja you was another little skeptical till att lägga ner stationen i Krylbo. Det ser ju allafär en omsvängning. Sen i träffande stationen, jag tycker det är väldigt sorgligt att Aversta inte har kraft att hålla ordning nere kring den nya bron. Men den var ju redan från början blev ett problembarn. Man försöker skylla skylla på de som var emot bron och hissen och det var många. Man försöker skylla på att det var de som talade sig illa om bron som har förorsakat allt det här. Det var brur alla andra andra skad görs på här i kommunen. Vilka är det som, som ska ha skuld för den? Eh, stationen, ja den är ju nu stängd och hejsen lika så. Avstadsatt upp övervakningskameror. Men har ännu inte lyckats få ordning på området. Det är en uppgift som kommunen borde ta på sig. Ja, Ulfberg sa... Jag har lagt fram en massa synpunkter nu. De hade varit klämpliga att lägga fram före folkomröstningen. Men då var det ingen som vågade ställa upp. Och eh, sen beträffade folkomröstningar. Ja, högertrafiken. Ja, det var väl en av de få här som röstade redan i den folkomröstningen. Ja tillhörde den lilla majoriteten då på eh lilla minoriteten på 15 som ville ha högtrafik fast jag själv inte hade bil och körkort på den tiden. Jo, sjökort har ju visat att fått män så vidare. Det enda kommun som röstade för över över trafik var Danderyd. Där hade vi alla råd och hålla som är bil, då var det språkkunskapen och fråta och ropa om De har det erfarenhet. Allt eftersom svenska folket fick erfarenhet så gick de över i högertrafik och sen, sen var det såklart att alla ville ha högertrafik i Sverige så man brydde sig inte om en ny folkomröstning inför högertrafiken ändå. Ska vi gå tillbaks till Avesta-frågan? Ja. Jo då, men Ulfberg fick prata om de här folkomröstningarna. Det är olika på folk tydligen. Som jag sa, ska vi prata om Avestas problem? Ja... <här> jag, jag, jag har fått äh, Alltså Lägga fram mina synpunkter nog Och betacka mig för det Att jag, jag har fått veta själv Att det är sådana som jag som är skuld Till skadegörelsen Ner i kring hissen Det är en oförskämdhet Och jag undrar vilka det är som ligger bakom det påståendet var Ulf Berg, där efter Gunnar Berglund. Ja. Eh ordförande leda möter. Det är helt rätt att Axel att eh, jag tror alla partier har olika uppfattningar. Eh Moderaterna också. Vi tog aldrig något beslut. Eh i den här frågan då finns säkert moderator här som inte alls tycker om det jag säger. Så är det nog. Eh jag vet inte när Morbro Rune åkte tåg senast. Det var nog länge sen. Ja, precis. Precis. Jag åker tåg ofta. Träffar tågresenärer. Och det är intressant att ingen till yligen mer än jag. För ni som röstar enligt majoriteten, ni hörs ju faktiskt inte ta reda på om det är fler som vill åka från Avesta. Nej, vi pratar om 80 procent. Kom ihåg att vi pratar om 80 procent av 50 procent. För 50 procent av Avesta-borna som fick rösta, röstade inte. Så att vi pratar om 80 procent av 50 procent. Eh, när det gäller eh, växlar, jag lär ju helt rätt. Men det var ju det klart kryll på så att man var ju tvungen att byta växlar om man skulle ha avrest då. Det var en av de här lögnerna. Men det du har helt rätt. Oavsett hur det är så måste växeln ha bytas, helt korrekt. Och jag ska nog säga det också Leif att jag ju fattar nog att du försökte vara ganska neutral i det. Jag har ju fattar inte att det var du som så att säga använde felaktigt felaktigt argument, men jag var eh, in på M-sidan och där fanns det gott om rena lögnar. Vill jag påstå men men skrämselom och motsvälliga miljonärer och annat. Ehm När det gäller det här att ställa upp så var nog jag den eh, en av de få som ställde upp innan också. Det finns en närvarande journalist här som såg till att det blev en debatt i församlingshemmet och jag, jag vet inte, det gick nog ut och hittade någon annan än som var tillräckligt dum inne på frågan som ställde upp av andra sidan för då var då ensam. Vem är la var med ossat någonstans strax mitt emellan eller vem var det som satt mitt emellan var det du kanske en <coughs> angel som satt mitt emellan och inte hade någon sån riktigt tydlig uppfattning det var väl det närmaste annars satt ju alldeles själv där det har jag mycket klara minnesbilder av så att eh det är riktigt Lars jag jag har hela tiden stått och haft en klar uppfattning i den här och jag är jag är inte så säker på att eh, att det behöver vara så dumt alla gånger det heller då var ganska tydligt så att jag tror på människor Som reser tåg och lyssnar på dem För det är väl ändå De vi ska lyssna till De som ska använda tåget Okej, okay, Rune Min kära morbror Han tycker inte Att man ska åka tåg från Avesta Men han åker aldrig tåg Jag har inga problem med P-plats Därför att jag disponerar en P-plats Central i Avesta Kan sätta mig på bussen Åka till Krylbo i normalfallet Jag har normalt sett har inga problem med P-platsen och får åka lite tidigare men det spelar väl ingen roll. Men jag jag har av en händelse därför att jag lyckas glömma mobiltelefonen och det är väldigt dumt som politiker som man får vända hem igen och inser att jag hinner inte vi avstå så jag får lov att parkera bilen i Kryllbo. Och jag var ändå där nästan en kvart före tåget och in såg jag raskt klockan 7 på morgonen att här min samboar inte enkelt att driva med bilen. Och ja, det kan komma bli om man står där på nettet blir jag med det, men man kanske inte på riktigt är så att vi hade tänkt med när jag var här. Så att det här är någonting som ni som säger Krylbo faktiskt tar få ta och fixa till för scenärerna. Ekonomi och ja. förra eh, buss eh, Ocke Engström som vi hade här som planerade bussar. Han sa att om vi skulle lägga buss resecentrum i Avesta och ha tågstopp i Avesta så är besparingen cirka 1 miljon därför att man kan få bussarna på ett helt annat sätt när de ändå ska inte till centrum. Jag litar på Ocke, jag litar på hans uppgifter. Jag jag jag kan inte belasta syn på det utan men jag vet varje fall att han hade otroligt mycket kompetens i just såna här logistikfrågor så att jag har ingen anledning att tro att det är någonting annat. Men som sagt var ni vågar inte lita på eh resonärerna. Ni måste ta Krylbo. Eh jag säger än en gång, två tågstopp är enda lösningen på det här, men jag litar på att SC har förstånd att stanna tågen där det blir som mest resultatvärt för SC, det, vill säga det är flest som kliver på tåget. Det är väldigt intressant att ni inte vågar ta den utmaningen. Är det så att SC och personalen eller eh, resenärerna stiger på i Krylbo där första erkänna det att jag hade fel. Men hittills så är det fler som kliver på i Avesta nere i Krylbo när tåget börslagen stannar på våra ställen. Jag har inte fått någon annan statistik som säger något annat. Och det är intressant när de som nyttjar tågen får bestämma. Då värderar man Avesta. Och som sagt då är det jag åker tåget. Ta dem när du åkte tåg senast. Har på chansen nu Runeberg blir ett replik. Ja, och för det ena mötet, jag får väl be om ursäkt att inte åkte tår. Jag åkte rätt så mycket en gång i tiden när låg ju rekrytningsboden. Jag åkte några gånger, tillbaka, men det har inte varit så länge sen i boden. Ja, precis. Men vi har ju pratat, vi har ju pratat av människan här igen. Och ni har vi haft möten ute i by där. Jag har träffat ju folk och vi har haft möten, då har jag frågat vad tycker ni? Det är inte bara jag jag lyssnar på. Vi tar då har hon sagt Ekrylbo, eh, Krylbo. Ja, då ska jag gå mot mina som har röstat på mig och säga nej avsikt. Och de säger Krylbo till mig. Ja, men sen om jag åker tåget eller inte åker tåget, tycker jag inte jag hur hit egentligen. Jag lyssnar på människorna och de har sagt åt mig ta Krylbo. Det är dit vi vill åka till på tågen. Gunilla Berlund och Bert Ode, varsågod. Där efter Anne-Li utförande och leda mötet. Eh, i den här frågan så kommer ju tycka väldigt många olika saker och det var Lars som funderade vad vi andra i i op oppositionen har tyckt och tänkt i det här. Jag vet när jag ska mina reflektioner på det här, men det när alltihop det här började då så att säga, när det blev det en riktigt stora diskussionen. Det var ju då när när det var förra sommaren tror jag veckan efter midsommar så var det en artikel med Agneta och Mari om att man skulle kunna tänka sig att ha en sån här provtestperiod på sig hur det skulle vara ha att ha bara ett stopp och då vart det förfärligt mycket diskussioner och skriverier och prat om det här. Och sen så hade vi ett extra kommunstyrelsemöte i juli några veckor in i juli som Lars var ordförande för. Och då var jag själv om att förslå det hade jag e fick blev jag eget förslag att låta det vara som det var precis då att man skulle avvänta det här till det blir avreglerat som det blir nu vid årsskiftet och låta det vara att tågen stannade både i Kiruna och i Avesta. Och sen blev det ett majoritetsbeslut tror jag att de flesta röstar för att det skulle bli stopp i Kiruna och sen var det några som röstade för att det skulle vara bara stopp i Avesta. Men men sen sen så kan man också fundera på det här då som jag har tänkt också. När det väl blev en folkomröstning så jag blev väldigt förvånad att det var så få som faktiskt deltog i den för det är ju som Ulf sa här sista vändan också det att det var 49,6 eller någonting som deltog i folkomröstningen. Jag trodde att det var fler som skulle rösta i folkomröstningen än det kanske var i EU-valet som ju egentligen var huvudvalet den här dagen i juni då i år. Eh uh, men men så är det, det var bara hälften som tog chansen att tycka någonting om hur det ska vara med tågen i vår kommun. Sen sen så eh uh, vet inte alla lite tänker inte alla på det, men vi har ju faktiskt fyra tågstopp överst i Avesta kommun. Man kan kliva av och på tåg i Hornnador och Forss också och det är en hel del som gör och det går jättebra att åka här ifrån Forss till exempel, åker man in till Kiruna så kan man komma ner i Stockholm eller Göteborg utan större problem. Och så tillbaka igen naturligtvis och det är också en tillgång för kommunen att man man har den möjligheten då. Men sen är det också det här med avregleringen som kommer ju nu till årsskiftet är det väl att det blir fritt för flera entreprenörer att kunna erbjuda tågtrafik. Det är bara oktober, november, december kvar. Hur blir det då och hur stor roll kommer vårat eventuella beslut och alla de här diskussionerna som vi har här nu att få fin verkan på det? Det är kanske fler företag som mer bjuder sig att de vill köra till och från Avesta och Krylbo. Sen tror jag också att den här nya tekniken att vi får snabbare tåg, det har varit nya såna här provkörningar. Det visar att det går att köra ner till Stockholm väldigt snabbt med de här små tågen som kan starta och stanna utan större sträckor. Och det tror jag är smart och bra för att fler åker tåg då när det går att man får de här täta förbindelserna som som de medger. Och sen så tror jag också att man skulle kunna fundera lite grann över hur reser man till Avesta? Varifrån kommer de som reser hit till kommunen? Oavsett nu om de kliver av Avesta eller Kryllborg. Varifrån pendlar man in så att säga och var och de som åker ut ifrån Avesta ficka hålla ska de? och se vilket som kanske är smartast. Vore lite mest mer flexibelt och bra om vi kunde ha att man kan kliva av och på på fyra ställen i kommunen. Tack. Då var annully Palm, där efter Axel Lindman. Utfrande ledamöter och herrar och damer, jag säger gärna att vi rundar av det här snart, men samtidigt så känner jag också vi att det finns till en väldigt väldigt mycket att diskutera och jag föreslår då Ulfsberg till exempel att bjuda in Kryllborgruppen eller mig till dig så tar vi en diskussion för jag tänker ändå inte skriva under på att vi kommer med felaktiga påståenden. Det är inte okej. Okay. Eh jag tycker också att det är så att vi får inte se problemen nu. Det är inget problem. Nu har vi alla möjligheter att utveckla Avesta kommun, hela Avesta kommun. Eh den frågeställning som Gunilla hade nyss, den har vi också haft och debattera och tagit med avreglering. Vi har tagit hänsyn till alla variabler. Så jag tycker att det här är färdigt diskuterat, det är klart. Det kan inte bara vara de som åker tåg som ska rösta, för då ska det också bara vara de som är sjuka som röstar till landstinget. Tack. Axel Lindmark, därefter veta Turnqvist. Själv. Ser du något? Ni har gjort någonting. Ja. Var där ett resecentrum. Enligt den litteratur jag har fått så finns det en rad resecenter i Doranaresan. Rättvik. Och eh naturligtvis eh boränge men också heter moderräknar som inte ser resecentrum och också triger på i trea centrum i trea centrum där det finns en st större bussortplats och tåg jämtet era jag vet inte än officiella krav, eh, krav på vad resecentrum är Sen SJ, de har sagt att de rättar sig efter vad Avesta anser Och även om de själva verkar föredra Krylbo Så gör de ingenting emot Befolkningen är i Avesta Och de talar ingenting om Att det endast är tågresenärer som de tillfrågar Utan de tillfrågar alla Ingen vet vilka som tågresenärer är det kan hända till och med att Runeberg blir tvungen att åka tåg någon gång. Ja, beträffande röstetalet så var det en faktum. Det är att tack vare folkomröstningen så var det tio. Så var det många fler som bytte större röstetagande i EU-valet också här. Folk skulle alltså inte ha gått och röstat på EU-valet kommer inte till varje pris vill rösta när det är stationsfrågan. Sen är det en annan sak att det var ganska klart trots allt att det fanns en del som röstade antingen enbart i EU-valet eller enbart i stationsfrågan. Sen har jag funderat på en sak. Vi byggde en station här som nu står stängd och det står utan det var var man var köpa biljetter inn i det stängda till stängda stationsbyggnaden där det kanske är varmt och skönt inne där står biljettautomaten som inte kan användas. Ja så ha, den har tagit bort då för att de inte li, li, vill ha mig kommer inte ens in i stationen. Inte ens de som nu åker med tåget Bergslagen kommer in i stationen längre. Varför byggdes den egentligen? Det. Och sen en annan sak Varför får man stå och frysa I Horn, Dal och Fors Varför byggdes det en sån dyr station här i Avesta som inte används Gör man skillnad på folk här i kommunen? Burstberg, vi har en replik, varsågod Ordförande, deltog Axel Lindmar i beslutet att bygga en station i Avesta. Det säkert. Ja, det var Agneta Törnqvist person. Det har sagts väldigt mycket här ikväll, angående det här med tågstopperna och folkomröstningen. Det var ju folkomröstningens resultat som vi skulle diskutera och vi vet vad var och en står nu. Men jag tänkte ändå att jag skulle prata lite grann om framtidsplanerna och vad som är på gång, eftersom det hände väldigt mycket just med järnvägen och Dalabanan. Resecentrum har många vänt. Ja, resecentrum det är någonting som i avtalet med med medfinansieringen av Dalabanan eh så vill alltså SJ eller banverket att eh, kommunerna också ska ställa upp och göra sitt till för att man ska öka resandet med tåg. Hur vi löser den det är upp till oss. Ska det vara en byggnad? Ska det bara vara ett ställe där trafiken samlas rå där? Eller vad är det vi menar med ett resecentrum? Det här är ett beslut vi måste fatta ganska snart. Är det något vi ska bygga och ordna den fysiska miljön så finns det också pengar att söka via EU och Region Dalarna. Man kan få 50% med finansiering. Det viktigaste för oss är ju att vi får en kollektivtrafik som fungerar. Och att trafikslagena möts på samma ställe. Klirbostationen använder ägs utav järnhus AB. Där har vi inte alls möjlighet att göra ingrepp på något sätt i huset. Utan då måste man ju fundera på saker och ting runt omkring. Jag självklart ska tåget nästan stanna i Krylbo så måste vi utveckla parkeringen. Eh det är inte bra som det är idag att man inte får plats helt enkelt. Och det skulle man kunna utveckla genom att man har bussar som går i skyddetrafik på något sätt. Eh det här med Dalabanan och dess utveckling så har jobbar man ju på nu att få in finansiering så att staten ska satsa då eh totalt med medfinansiering 810 miljoner kronor för att eh, fram till 2017 bygga ut Dalabanan så att man kan ta timmes trafik från Bålenge mot Stockholm. Det skulle innebära att man från Bålenge till Uppsala kan åka på upp till 3 minuter tror jag det. 89 minuter var det. Eh det här innebär en hel del förändringar på ban gården i Krylbo. Järnvägs övergångar, kurvrätningar och så vidare. Många har varit väldigt oroliga över att om tågen ska stanna i avvästa så kommer bommarna få vara felda väldigt länge. Det här är saker också man tittar på naturligtvis. Man lägger in någonting efter efter järnvägen och med jämna mellanrum block någonting det det ehm man gör då att tågen kan starta tidigare. Man måste inte invänta att ett tåg har passerat en viss sträcka utan man kan alltså åka mycket tätare. Det här är snabbare upp tågena. Man måste kunna mötas på nya ställen och så vidare för att vi har alltså en kapacitetsbrist idag. Vi har väldigt mycket persontåg som ska samsas med godstrafik. Det pågår alltså en utredning. Det pågår en finansieringsmodell. Eh det är mycket pengar som ska investeras och vi kämpar som men när bara klor för att vi ska få till det här och innan oktober månadens utgång förhoppningsvis så ska vi i alla fall kunna veta på ett ungefär om vi kommer att få de här pengarna från staten för att satsa på dalbanan. Vi ska alltså satsa på miljön, vi ska satsa på våra resenärer. Eh och avreglering eller inte 2010 så står det fritt då för andra att trafigera. Eh men det hjälper inte vilket tåg det är som kör man måste ändå göra den här röstningen utav Dalabanan. Eh man kan inte ha tätare trafik och snabbare snabbare tåg om man inte alltså röstar för att de andra tågen måste <skratt> vare sig det är SJ eller tåg i Bergslagen eller något annat bolag så måste man kunna mötas och då måste man åka snabbt så att man kommer till de mötesplatserna som finns. Så att det det är mycket som hänger ihop med det här. Men som sagt nu Idrog så ska vi fatta beslut om vad vi ska rekommendera SC att stanna tågen och som är så tidigare då så går jag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Tack kring, men då hade de någon kommentar varsågod. Jag Urberg. Jag satte mig inte in i att det byggdes en station i Avesta även om jag tyckte att man hade onödigt bråttom med den men jag räknade faktiskt med att kommunen skulle kunna hålla tillräckligt ordning i området för att stationen skulle kunna hålla sig öppen. Det har kommunen inte lyckats med och jag ångrar ny ut att jag var med och besantade beslut om att bygga den där stationen som står där till ingen glädje Ulf Berg, Patrik Engström Ja, ordförande så var det med den saken eh, sen var perrongen för lång det tyckte du också, det kommer jag ihåg men annars var det ingen fel på att bygga det där eh, jag vill bara knyta an till det Agneta sa för det tycker jag är det viktigaste, vi måste liksom ändå gå vidare och någonstans eh, erkänner även jag som jag sa tidigare att eh, min variant inte kommer att fungera. Eh och då måste vi ju faktiskt gå framåt och då kasta nog nu så här igen att ja vi ska ju bygga vi har inte råd bygga dubbla spår vi i Avesta. Nej, det är aldrig någon som har sagt dubbla spår. Eh när man håller på med en här tågutredningen så är det var det först nyckabo. Nu försöker man titta för att få ner timmes trafiken att man försöker få stoppet i Hedemora. Avesta är överhuvudtaget inte aktuellt för att bygga dubbelspår. Så lägg det åt sidan också. Och det är väldigt viktigt nu. Och det har vi diskuterat då, vi är politiskt överens i i precis i bredningen i varje fall att vi måste lämna ett ett yttrande på på Trafikverket och det vi då är också överens om att vi tänker plocka ut Dalabanan och försöka verkligen ta fram vikten av Dalabanan och då spelar det liksom ingen roll var tågen stannar eller inte då så att säga utan det är ju väldigt väldigt viktigt att vi får en snabb och bra kommunikationskanal med Stockholm men naturligtvis också mot mot bo längre fallen eftersom det också kan också göra att man får en en ökat arbetsmarknad och de har ju en en hel del intressanta investeringar på gång i Bålen som vi har väl också anledning att glädjas över även om kanske inte det sista året är sagt för dem så att här gäller det ju verkligen att vi jobbar sida vid sida så att det, det Agneta sa här om om om framtiden och det det tycker jag är viktigt det är det är liksom ändå där vi måste på fart någonstans så att eh, där hoppas jag att vi kan ha en hyvligt enig opposition och backa upp majoriteten att vi lägger väldigt mycket kud på att få så mycket investeringar som möjligt till Dalarna. Och speciellt där är det ju trångt mellan Sala och Uppsala. Eh, lokal trafik och liknande och där har vi drar pengar från både Västmanland och Uppsala som också vill ha en utökning så att det finns ju mycket som är intressant. Sen om de bråkar för mycket så kan vi på mina Alexands politikerna om att de har tre tågstopp i Lexans kommun och Anders Olgrens gagne för två tågstopp också på Dalabanan så att helt omöjligt är det ju inte Mora har också två tågstopp så det är inte någon Aldens utopi vi håller på och kräver. Patrik Engström var sjuk. Pablo är det. Eh B fall till kommunstyrelsens förslag eh Axel Ingmar jag ville egentligen inte förlänga debatten men nu har du rackat ner väldigt mycket på dessa perronger broar och eh, <skratt> väntal vi i kommunen det är vi här där. det är vi som är kommunen vi är medborgare och då har vi alla en skyldighet att se till så att våra kommunala egendomar, fastigheter och anläggningar är i skick så att vi Axel illa är på sót om det är så att det så att det förstörs nere i Koppardalen. Jag försöker det tillsammans med fritid och teknikstyrelsen hanterade uppkommande problem men jag kan säga att det inte är lätt. Och när vi pratar om Koppardalen som en belastning och som någonting negativt då hamnar vi väldigt väldigt snett. Jag tycker absolut att Koppardalen är en framtidsfaktor för Alvesta kommun och den ska vi vara stolta och rätt döm om och då lägga grejerna i schack också. Och i skick får vi grejen om de inte förstörs. Men det är förutsatt att vi har en positiv syn när vi pratar om de här frågorna. Eh, nog om det. Nu ska vi har vi debatterar här. Jag tror det är över en timme. Ja, ja det är det säkert. <hör> Imorgon börjar framtiden. Så vi kanske ska fundera lite på den nu. Hur vi hanterar det här. Ulf Berga var med och debattera framtiden. Agneta och så vidare. Nu ska vi hantera framtiden. Det som är gjort är gjort. Nu går vi vidare. Bifall till kommunstyrelsens förslag Då har vi kommit i det skedet att talarlistan är blank Kan den få så förbli? Svar ja Då finns det två förslag Jag kallar dem kommunstyrelsens förslag Det ena och Ulfbergs förslag det andra Det blir lätt att förstå Är det rätt uppfattat? Svar ja Säller vi dem mot varandra Beslutar då fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag eletriskt färgsförslag. Ja. Och finner naturligtvis tillbaka till kommunstyrelsens förslag. Ja. Så. Ingen reservation. Det var det. Då går vi på ärendet 33. Det är alltså organisation av måltidsverksamheten i Avrusta kommun. Mm. Varsågod herrarna. Det ska rese sig från 119 och framåt embed. Mm, Herr kommundirektören överlämnar skriven som organisation av måltidsverksamheten i Övesta kommun. Eh under perioden januari till mars 2009 så har eh konsultbolaget Ramboll Management genomfört en organisationsöversyn av måltidsverksamheten i kommunen. Syften syftet med det här uppdraget är att svara på hur verksamheten är organiserad idag deträffa en ekonomi, effektivitet, miljö och kvalitet samt att identifiera konkreta förslag på hur verksamheten kan förändras med fokus på besparingar och ökad kvalitet. Man påtalar i sin utredning att Avesta kommun ska besluta om framtida organisation som inkluderar tydligare ansvarsfördelning och former för strukturerad uppföljning av kvalitet och ekonomi. Att genomföra en ingående inventering av resurser, personal och lokaler, kökens kapacitet och standard och beslut om framtida produktion. Ett förslag som kommunstyrelsen lägger är att Avesta kommuns måltidsverksamhet i sin helhet organiseras under Bildningsstyrelsen. Bildningsstyrelsen ges i uppdrag att forma detaljorganisationen enligt de av konsulterna redovisar utgångspunkter –för en effektiv och kvalitetsmedveten organisation– –i samråd med representanter för omsorgsförvaltningen, ekonomienheten och personalenheten. Rekrytering sker av kostchef till lika resultatens chef. Styrgrupp bestående av tjänstemän bildas med representanter för bildningsförvaltningen– –omsorgsförvaltningen och kommunkansliet för den tvärsektoriella samordningen. Bildningsstyrelsen presenterar delrapport för hur arbetet fortlöper vid kommunstyrelsemötet i april 2010. och förslaget till fullmäktigt beslut ja förslaget till fullmäktigt för, att besluta om ja kostnadsdirigering Några svenska ord överlägde i slut svar jag det finns ett förslag det kommunstyrelsens förslag kan det också vara fullmäktiges beslut svar jag är nummer 14 sida 199 och framåt Mm Det gäller alltså i allo 12 Eh uh, Avesta kommun så e är leverantör är HBV föreningen Husbyggnadsvaror som är en ekonomisk förening vars medlemmar huvudsakligen är kommunala bostadsbolag och Gamlabyn AB är medlem i HBV vilket är skälet till att Avesta kommun köper sin hel från HBV. Nuvarande avtal tecknades av Gamlabyn i mars 2006 och Avesta kommun har inget egenhändigt tecknat avtal med HBV. Och I enlighet med avtalen har Gamla byn, AB och kommunen deponerat räntefria säkerheter genom HBV till elbörsen Nordpol. Repositionerna fungerar som en garanti för att kunderna ska fullfölja köpet till det pris som man har förbundet sig att betala. Gamla byn och Avesta kommun har nu fått erbjudande om att teckna avtal med Bergen Energi utan att riskera att förlora de deponerade säkerheterna och BB köper idag sin el genom Bergen Energi så att den föreslagna lösningen innebär att kommunen och dess bolag nu kan köpa el direkt från Bergen Energi. Och det förslag som kommunstyrelsen lägger till fullmäktige det att övst kommun ingår tillsammans med Gamla Byen AB i elleveransavtal med Bergen Energi till och med december 2010 upphandling av elleveranser ska ske under år 2010. Det avälsta kommun tillsammans med gamla byn har betecknat avtal med elleveranser el el från och med 1 januari 2011. Ja, det var beredning av ärendet något som önskade ordet. Varsågod, Fredrik. Det ord. Marie Lenon varsågod. Ordförande leder mötet övergå hörare. Eh det är säkert någon som har tänkt till att det där blir jättebra och allting så. Men det känns lite konstigt tycker jag att vi ska fatta ett beslut. Man har ingen aning om hur avtalet ser ut som vi ska teckna. Inge Augustasson, varsågod. Jag ser inte någon skillnad alltså ordförande för ja, det här mötet. Jag ser inte någon skillnad på avtalet i sig. Det är bara att det flyttas från HBV till Bergen Energi. Det är ju så att elhandel det är en börs. Man handlar på en börs precis som om det nu är någon här som trader. Jag vet inte. Om det sitter några traders här i salen så jag vet när att man köper och säljer alltså. Och det fungerar på precis samma sätt med elen i idag och eh, det som har hänt och det är ju det att eh man förutsåg det stora prisökningar för flera år sedan och då band man alltså priset eh, och eh så kom den här stora recessionen vilket gjorde att elpriset dök rejält men man sitter alltså då fast i med eh i e leveranserna med något högre priser igen vad marknaden erbjöd idag därför att man har säkrat upp sig så att säga för för framtiden men där så ingen skillnad på avtalet i sig utan det är bara avtal slutande part Marie om det är någon eh, hjälp för din del och man riskerar heller inte att förlora några pengar den här de här säkerheterna som man pratar om är eh, en stor del redan idag då tillbaka eh betala det så kommunerna har fått tillbaka de pengarna. Vi man har hittentills fått tillbaka 1,4 miljoner av den här depositionen då så att så det är inget att oroa sig. Vi förlorar inga pengar utan depositionerna betalas tillbaks eh i lugn takt och sen då så kommer man att få göra nya ett nytt man gör ett nytt datum att bär in energi och det vet vi inte om det räcker med en bankgaranti men det är det troliga att vi kommer att ha en bankgaranti istället för att man så att säga, skickar in pengar alltså redan cash som det har varit i det här fallet och det här går rätt fort kommunens deposition uppgår idag till 2,9 miljoner kronor så det har alltså minskat rejält den här Hopp, var det i, varsågod. Jag har jobbat på ett elhandelsbolag och varit med och köpt in lite el så jag vet ungefär hur det funkar. Så jag vet inte om det är det bästa sättet att lösa det på men jag gissar att vi sitter fast i det här avtalet som, som det ser ut just nu. Och att det här är som vi kommer billigast undan men... Det vore trevligt om vi tittar på det till nästa gång om det är det bästa alternativet att köpa el på. Gick jag med Gustafsson varsågod. Ja, det kommer ju naturligtvis att göra och eh, om du har handlat med med el så behöver du inte heller vara orolig i det här fallet då för att eh, det flyttas bara över det här avtalet till Bergen energiorsaken till att vi går ifrån HBV det är alltså att de krävde så mycket högre garantier så vi skulle alltså vara tvungna att bytta in ett antal miljoner kronor till för att behålla HBV. Och då fick vi alltså möjlighet att gå ur HBV, få tillbaks de här deponerade pengarna och skriva samma avtal direkt med Bergen Energi som är el-leverantören till HBV. Så jag tror att det blev rätt bra i slutändan. Eller, det blev det. Bifall till förslag. Det blir jättebra. Ja. Någon mer som önskar att yttra sig på den här punkten? Överläggning är slut. Ja. Svar ja. Finns ett förslag, det är kommunstyrelsen förslag, kan det också vara fullmäktiges beslut? Ja. Svar ja. Ärende 15. Mm. Årsredovisning 2008 för kommunalförbundet för vård och behandling idag. Mm, de lämnar över sin... Yes. Jag är anmäld och Isaksson. Ehm man har så överlämnas årsredovisning för 2008 för Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna. Eh direktionen beslutade i december förra året att avveckla de verksamheter som bedrivs inom Kommunalförbundet på grund av det ekonomiskt ansträngda läget samt föreslå god deltag av kommunals fullmäktige att lägga ner Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna. Eh Kommunalförbundets resultat efter finansiella poster uppgår till minus -1 106 049 kr, vilket visar på en försämring jämfört med föregående år. Eh, revisorerna som har granskat verksamheten tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden och revisorerna tillstyrker också att kommunalförbundets årsredovisning godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslagen. Eh och förslag till, till det fullmäktige det är att årsredovisningen för 2008 för kommunal förbundet för vård och behandling i Delalarna godkänns och därmed läggs revisionsberättelsen till handlingarna i enlighet med revisionsanstälstyrkan som beviljas förbundsdirektionens ansvarighet. Japp, det var föredrag med ärendet. Någon som önskar ord? Överlämnar det i slut? Ja. Svarar jag. Kommer då besluta i nytt kommunfullmäktiges förslag ärendet. Ja. Svarar jag. Eh är på ärende 16 utgår. Ärende 17. <här> vad vad ska ni rita då på? Bara jag bara prata in och ändra mig. Ja, du brukar dela ut blommor, men det stod ett namn där i det här inlägget. Ja, jag tycker du okay. skulle tillse att de blommorna kommer ja. till Åke Johansson och att vi tänker på honom. Tack. Ja, tack. Ja, tack. Vad mycket för förödömmet inlägg. <laughs> Såna inlägg gör du ofta det. <laughs> länge plockar jag själv <laughs> Ja, vi går på ärende 17 Fullmäktige, sammanträdestider och sammanträdslokaler 2010 Ja, är alltså valberedningen ett förslag då om sammanträdestider och lokaler för verksamheten nästa år och det som är lite annorlunda det är ju nästa år det är valår och det innebär att det läggs in ett extra fullmäktige den första november för nya fullmäktige när man väljer valberedning och presidium. Eh men de sammanträdes dagar och tider är måndagen den 8 februari klockan 17, eh måndag den 29 mars klockan 17, måndagen den 26 april klockan 16 och då behandlas årsredovisning och vi har ungdomsfullmäktige som som då börjar innan fullmäktige och det börjar klockan 14. Eh vi har måndagen den 24 maj klockan 17. Vi har måndagen den 21 juni klockan 13 då är det måla budgetberedning. Eh vi har måndagen den 27 september klockan 17. Måndagen den 25 oktober klockan 17. Sen har vi det där extra sammanträde som har sagt första november för nya fullmäktige. Vi har måndagen den 29 november klockan 15 och då är det på dagordningen revidering av måla budget och val och nomineringar till styrelser med mera. Och slutligen måndag den 13 december klockan 17. Och sammanträdena hålls då i Fors Folkishus med undantaget från sammanträdet i april som hålls i Avesta parken. Ja. Kan vi fastställa det? Ja. Klart ja. Sen har vi punkt 18. Kunggörelse och fullmäktige. Sammanträden 2010. Mm är också var beredningen behandlat och föreslår då att det ska vara samma rutiner som gäller för kunngörelser. Det här årets täven ska gälla då för år 2010, vilket innebär då att eh samtliga kunngörs genom anslag på kommunens anslagstavla, publicering på kommunens hemsida, eh med dagordning och handlingar samt i avisstrategi i Dorademokraten. Ja, kan vi fastställa det då? Så ja, ja. Nu med varje ärendem fråga 19 äger 19 och det är den här frågan som den dit kommer tillbaka men ingen det här och frågor. Svar finns men ingen frågare. Och jag har frågade därför om jag också som jag har gjort tidigare kan skriva en, en litet brev till den som frågar och undra om hon tänker komma och ha frågor någon gång. Kan det vara lämpligt? Och gör vi så. Tack. Rapp 20 nya ärenden. Ja, det 20, var 20.20. Ja, det var det var ganska många men inte så många. Det första är då Gunilla Bergduns motion om öka tryggheten när kommunen sköter hemsjukvården där Gunilla anför att vi skulle kunna få mycket bättre och tillgängligare vård genom ökad samverkan mellan landstinget i Dalarna och kommunerna att förbättra kvaliteten och tillgängligheten till god hälsa och sjukvård därarna behöver varken vara särskilt kostsamt eller svårt. Det är förslöslo Centerpartiet i Habesta att landstinget Dalarna överför hemsjukvården till kommunerna i hela länet då och man anför an GED och skäl till det här och man yrkar att en dialog med landstinget initieras för att slutligt göra upp om ett överförande av hemsjukvården och därigenom fullfölja era deformens intentioner från ins kommunstyrelsen Jag kan förstå kameramittherrar och ja. Nummer nummer 21 då. Nej, det är du har fler på nya ärenden. Ja, vi har Jose Brännström interpellation. Bo Brännströms interpellation om underlåtande av verkställighet av beslut om kulturärenden. Eh Det är eh, han interpellerar bildningsstyrelsens ordförande, ordförande i Gamla Byen och ordförande i fritids-teknikstyrelsen och Vill du ha svar på följande frågor I trots mot av fullmäktige Fattade beslut har era styrelser Underlåtit att verkställa dessa Ett, den kostsamma bysten i marmor Föreställande drottning Kristina Ligger fortfarande i Karlfärds gymnasiet Källare, stora helvetet Har inte pumpats ut ordentligt Det är osäkert om någon Egentlig och djupgående konstinventering Har gjorts Ja Ja det var ju några interpellationer, det kan väl medge att de måste ställas? Ja. Så ja. Så då har vi en interpe interpellation till. Ja, det är Marie Lenholms interpellation om Avelsta kommuns insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Där interpellanten då vill ha ett svar ifrån omsorgsstyrelsens ordförande eh, varför situationen är som den är. Utifrån den eh, granskning som har gjorts av verksamheten då, från länsstyrelsen. Och eh, följande fråga ställs till omsorgsstyrelsens ordförande. Hur är det möjligt att länsstyrelsen återigen ger avestad kommun kraftig kritik i samband med ett tillsynsbesök? Det är speciellt allvarligt att vi enligt länsstyrelsen har personal som uttrycker sig kränkande mot personer som är i behov av stöd och hjälp. Vilka åtgärder har vidtagits i dessa konkreta fall? När kommer ovanstående punkter vara åtgärdade? Jaha, kan vi medleja den interpellationen också då? Japp, svarar jag upp. Sen har du någon avsägelse va? Det är Joakim Lindbergs avsägelse av uppdraget som ersätter i fullmäktige då. Och skälet till avsägelsen är arbetssituationen. Ska vara ny sammanräkning. Ja, det ska fullmäktige ska då hantera om ja. avsägelsen ska godkännas. Kan vi godkänna avsägelsen? Ja. Enstaka löne sammanräkning. Sen hörde det till Eli. Sen är det bara delgivningar kvar. Det har ju utdelats på era bord alla trafiksårskedovisning för förra året. Det jag skickas ut fullmäktiges protokoll eh från förra sammanträdet den 15 juni. Kan då ta roll om att det går att läsa det här protokollet på avesta.se. Går man in på kommunen och politiken, offentliga handlingar, protokoll och kommunfullmäktige så hamnar man rätt. Senavi arvostannande Hurvostiftes årliga årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Det protokollsuddrag från var nämnde den 10 juni omlutte sammanräkning av den kommunala folkomröstningen om tågstopp. Det är fyra anteckningar ifrån Folka i Landsbygdsforumens möten. Det första är 2 februari, 9 mars, 20 april och 18 maj i år. Eh vi har omsorgsförvaltningens kvartalsrapport för kvartal 2. Bünde det här året gällande gynnande beslut i ett kapitel 4 paragrafen 1 i socialtjänstlagen så medverkställs inom 3 månader efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbryts och ej återupptas på nytt inom 3 månader. Och slutligen så är anteckningarna på fullmäktiges presidiums möte den 25 juni i år inklusive skrivelse från Karl Fells fundet om ny bok om Karl Fell. Ja, det var det omskrivelse, råd om notiser och delgivningarna. Kan vi lägga det med godkännande till handlingarna? Så, ja. Har du någon mer? Nej, du är nöjd. Han är nöjd. Finns det någon som har någonting, eller törst, tar jag upp någonting? Så är det inte fallet. Tackar för idag för att klara sammanhanget här till slut.